Відчуття голоду підказує, що в організмі відбулося певне полегшення після алкогольного отруєння. Господиня весела, розповідає всілякі дурниці, пропонує пообідати. За столом вона, чи то жартамат, чи то серйозно каже, що наступні три місяці платити за кімнату не треба. Від несподіванки аж відкриває широта, а вона, повагом відправляючи у свій великий і масний темний отвір з пожовклими зубами чергову порцію гарячого плову, який лінивою парою тече вгору перед її розпашилим від кухонного тепла обличчям, замислено дивиться на ложку перед своїми очима і додає. «Про тебе подбали?» «Хто?» «Цього я не можу сказати». «Просили мовчати». «Підводиться?» дістає із кухонного сервантика пляшку червоної наливки, пояснюючи, що сьогодні дуже гарний день, навіть варто за це хильнути. Постаречому пережовуєш смачний м'який рис, якому кулінарні приправи надають неповторного смаку. Міркуєш про невідому істоту, яка так легковажно і несподівано втрутилася в твоє життя. Тебе навіть, напевно, мить охоплює тривогу, оскільки з досвіду знаєш, що будь-які непрояснені моменти та ситуації, якими приємними чи гіркими вони не були, завжди мають побічний ефект. Деколи всупереч твоїй волі, а то і без її відома. Непомітно скеровують життя в інше русло. Саме ця нездатність самому розпоряджатися своєю долею у тебе завжди викликала роздратування і гнів. Так люблять діяти жінки. Ця думка ніби проганяє хміль, бо дві чарки наливки після важкого алкогольного вечора добряче розслаблюють. З'являється невизначене почуття радості саме таке, як від вживання алкоголю. Мимоволі згадуєш Валерію і Сивоголового, Інтуїтивно здогадуєшся, що ця благодійність була їхньою ідеєю, бажання відвідати перукарню стає необхідністю. Тебе непокоїть у цій історії лише одне твій статус в їхніх очах, що їм потрібно. Перед виходом із помешкання телефонуєш Марті, але мати каже, що вона пішла на зустріч з Іриною бо та просила її неодмінно побачитися. Твоя схильність до різноманітних підозр зростає ще більше. Ідучи по вулиці Гоголя, згадуєш вчорашні новосілля, згадуєш найменші дрібниці і деталі, які могли б хоч якось пролити світло на ранкову новину, з пам'яті виринає чимна розмова Сивоглобого і Марти. Вона здається, залишила йому номер свого телефону. Навіщо? А може, це тільки поп'яні й привиділося. Застигаєш перед вітриною магазину, розглядаючи своє відображення в легкому і зношеному одязі, раптом відчуваєш усю жалюгідність власного становища, собі нагадуєш безпритульного. Пожмаканий, вислий одяг на худому тілі, Змарніле бліде обличчя, розкоювджене тиждень немити волосся, а ще холодний подов вітру, від якого на вулиці майже нема людей, мало не доводять тебе до розпач. Треба вижити, дивишся в очі свого відображення і собі підморгуєш. Повз тебе проходить стара жінка, підозріло спостерігаючи за диваком перед вітриною у і голосно бигукуєш, що хочеш наїстися скла, і вона перелякано віддаляється. У перукарні розглядаєш дівчат, які обслуговують клієнтів. На тебе ніхто не звертає жодної уваги, по радіо грає нудна музика, присутні мовчать, лише чернявий сорокарічний товстун біля вікна неприємно покашлює. Гриб не за горами, думаєш, дивлячись на його зашаріле обличчя, перекошене від неприємних спазм, дивлячись на його обвислі щоки, що посмикуються і трясуться.